صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا ظاهر في قد الله جل شانه دعنا سيما صلى الله الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فأجوزي شن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم سيهم وفي كوي ويريت بويتس الله جلل شانه إسنسكم بغبئازنشو إذا مهتم مرات يسنكم برائي مسلمان الله تبارك وتعالى مولي مدنسوشني od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznošći, od onih koji će umrijeti samo kao pravi mislimani. I molimo ga da ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da nas on okupi u džernatu ovako kao što nas okupio na dnjavku. Draga brećo, vam je da smo završili sa našim tumačenjem sura El Kef, gdje smo joj tumačili u 25 predavanja, u 25 druženja, Večeras ćemo uzalla subhanallahu ta'ala početi sa jednim novim ciklusom. Večeras ćemo početi sa jednim novim ciklusom. Do sada je bilo uobičajeno da su naše predavanja odnosno ti ciklusovi bili vezani za tersir, tačnije tersiro određeni kuranski sura. Međutim, iz određenih razloga večeras ćemo početi sa jednim drugim ciklusom, a to je ciklus opredavanja iz akidej, ciklusom predavanja iz Akide, odnosno islamskog vjerovanja ili temeljja islamskog vjere. Uh, razlog za odabir ove teme, odnosno razloga za odabir ove teme ove teme posle više. Međutim, jedan od nje, jedan od nje zato što često puta se dešavamo, često puta se dešava uh, kada sedimo, kada pričamo, da vidimo da se ponekad određene stvari iz akidea dobro ne poznaju. Ponekad vidimo da se određene stvari iz akidea dobro ne poznaju. Dok S druge strane, znamo da je akida osnova za svakog muslimana. Da je akida, odnosno vjerovanja. Osnov je vjerovanja. I temelj vjerovanja, osnova za svakog muslimana. I da poslanic, sallallahu alaihi wa sallam, kao i svi poslanici, kao što ćemo vidjeti, da prvo sa čim su počinjeli, jeste da su počinjeli da su ljude pozivali u ispravnost vjerovanja. Odnosno, ispravno vjerovanje. Za znači, druga stvar, drugi razlog, draga braću, a to je da vidimo Da razumijemo, da saćatemo da akida da akida nije teorija. Da akida nije samo teorija. Mi ponekad mislimo da je akida da je to skup određenih učenja koje čovjek treba nabubati, da tako kažemo, da kaže ja u to vjerujem i da onda je završio sa akidom. Draga brečo, akida je mnogo više od toga. Akida je normalno uči se kao teorija. Međutim, akide je praksa. I, da li je ku čovjeka njegovo vjerovanje ispravno il nije ispravno, pokazuju njegova djela. Da li je ispravno il nije ispravno njegovo vjerovanje. I, njegovo objeđenje, to pokazuju njegova djela. I zato, Ibnu Al-Qaib rahmatullahi <coughs> alaihi, kada govori o tevhidu, a i taj govorče doći, zatim kada govori o grješenju, kaže, Da svaki greh dolazi, odnosno da je uzrok svakog greha čovjekov, čovjekova manjkavost u njegovom tavhidu. Da je uzrok svakog greha koji čovjek počne, pazite, greha, da je uzrok tome manjkavost u čovjekovom tavhidu, naqs fi tavhidihi. Manjkavost u njegovom tavhidu. Još pogotovo kada, na primer, smo imali priliku, ja sam lično imao priliku da čujem ljude, koji kažu, kada ga posavjetuju za neki greh, kaže... Bitno je da je akida ispravna. Da kaže, bitno je da je akida ispravna. A šta ću ja raditi? Kakav ću haram raditi? Da Allah srčuva od takvog, od takvog pojma. Zato, ovo, je, ovo su neki od osnovni razloga zbog čega ćemo, draga braću, početi s ovom temom. Mada kažem o samim razlozima, e, nadam se da ćemo neki od tih razloga vidjeti i u toku samog pridavanja. Normalno, večeras namjer, ima namjeru da učnimo jedno uvodno predavanje vezano za akidu. Dok odmađam kažem, naći kako ćemo tumačiti akidu, jeste da ćemo tumačiti kroz uh, kroz hadis Djibrila ili da kažemo tačnije kroz imamske šartove. Naći imamske šartove za koje se nadam da ili sami uh, normalo. Svi smo učili kao djeca, "Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l-yawmil akhir wa bil-qadri wa sharrihi min Allah ta'ala", znači te saari. Da li smo ih razumijeli ispravno? Da li ostavljaju na našem životu tako dalje li to ćemo I zato, e, znači, tako je iman, tako je akidu, ne kažemo, da finise Allah poslanih sallallahu alaihi husam. I zato, ako pogledamo sami redoslijed, sami redoslijed e, ovog poredka imanskih šabtova, zašto znači se počinje s verom v Allaha, pa zatim dolaze malaki, zatim dolaze i šta? Knige, zatim dolaze i poslanice. Znači, ni to nije došlo tak tako. Virovan ta je v Allaha, tabarako ta'ala, je Za spaš na dnjavku na hiretu. Zatim poslije toga dolaze prvo meleki, ne poslanici. Zato što su meleki prvi ti koji primaju objavu koja će doći do čovjeka. Jer oni su posrednici između Allah-u i poslanika u smislu dostavljanja objave i u većini stvari objave. Zatim ta objava dolazi gdje? nači knjige s objavljenju poslanicima i onda dolazi do poslanika. I tako za dolazi Znači, pogledaj i sami poredak, znači da u tome mudrost, kao što islamski učinjaci na to ukazali. Draga vreću, kada kažemo izraz akida, odnosno ispravna akida, ispravno vjeromanje. Šta je ispravno vjeromanje? Normalni islamski učinjaci o tome govorili i davali definicije. Ja se sada ne bi zadržao, odnosno e, bavio tim definicijama, nego bi želi ukratko samo da kažem, kao što kaže ših Fauzan, da se ulađe na Je ona sva kniga is <coughs> akide, da ispravna akida je ono sa čim su došli Allah i poslanici. I ono vjerovanje da znači, će zapamtiti. Šta je ispravna akida? Ispravna akida je ona akida sa kojom su došli Allah i poslanici. To jeste s onim mučenjem sa kojim su došli Allah i poslanici. Prije svega Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, azati ljudi poslanici. I svako vjerovanje koji čovjek vjeruje, koji čovjek ubjede, koje u skladu sa onim sa čim je došao Allah i poslanici sallallahu alejhi ve sellem, to vjerovanje šta ispravno. Dok svako vjerovanje koje u suprotnosti ili nema osnove u govoru Allahe tabaraka wa ta'ala ili poznanika sallallahu alaihi wasallam to vjerovanje neispravno. To vjerovanje neispravno i ono je uzrok brate paži, ono uzrok čovjekove je nesreće i na dunjaluku i na ahiretu. I je uzrok čovjekove je nesreće i na dunjaluku I, ono i na ahiretu. Odlika ispravnog vjerovanja Draga braćo, pošto više, ovo su ponekad osnovne stvari, mađutim osnovne stvari na koje treba dobro obratiti pažnju. Pa prva sar, prva odlika ispravnog vjerovanja jeste da je to spas od jehenamskog vatra. Jeste da je to spas od jehenamske vatre. I kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis kojeg zabilježima muhammed, usun sa'id ko gaber ta'ala anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men laqi Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-dzenna. كسرتني الله تبارك وتعالى كسرتني قال رسول الله عليه وسلم كسرتني الله جل شانه نتشني مشرك وجه الله تبارك وتعالى تشني مشرك وجه ووتر اكو شنو دوثه حديثه ابن مالك رضي الله تعالى عنه تصني صلى الله عليه وسلم كاجا إن الله حرم على النار الله تبارك وتعالى زبران يبتر الله تبارك وتعالى زبران يبتر Onoga men qale la ilaha illallah Onoga ko kaže la ilaha illallah Allah t.v. ta'ala je zabranio juhannem skoj vatr To je da juhannem skoj vatr je onoga koji kaže šta? La ilaha illallah jebtađi bihi vajha allaha Koji kaže te reč kaže la ilaha illallah jebtađi bihi vajha allaha tražeci sattim Allahovu zadvorestvu tražeci sattim Allahovu lice tražeci sattim Allahovu zadvorestvu Zatim druga odlik islamskog is, is, is, is, is, is, verovania Jeste što je to štit za čovjekov život i metak. Jer kaže po sani sallallahu aleyhi wa sallam, kao što u hadisu muslima, ko kaže la ilahi illallah i negira ono što se obožava mimo Allahe tabarak wa ta'ala, haruma maluhu, vadammuhu, vahisabu ala Allah. Njegov i metak i krv je sigurno, a njegov obračunje pred Allahom tabarak wa ta'ala. Zatim treća stvar, to je uzrok da čovjekove igrije budu oprešteni. Jer kao što je došlo u hadisu U stvari, hadis kuci od Enasa radi Allah ta'ala anhu, da Allah ta'ala kaže, ta kaže O robe, o sine Adamo, kada bi me sreo sa grijesima kolika je zemlja, ali zatim me sretneš, u tom momentu me sretneš da čineći mi širk, ja ću sresti sa istim tolikim oprostom. To ćemo kasnije još pojasni što znači. I četak stvar jeste da je ispravna akida i ono možda što je najbitnije, da, čovjek, da je to uzrok da čovjekova dijela budu primljena da bude primljena od Allah tbarakoe taala jer čovjek ako ima neispravno vjerovanje neispravno i čini dobra djela čini dobra djela a učiti ne vjeruje ta timo dobra djela neće biti primljena znači čovjek koji je nevjernik i čini dobro pomaže ljudima hoće li to hoće li to biti jednog primljeno neće biti primljeno znači na primjer čovjek koji je kršćanin znači međutim dobar voli ljude da da sada čini ovo dobro čini hoće li sest sred, sestja Allah da će mu to biti primljeno da će Allah tbarakoe taala nagraditi kao što kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala وَقَدِبْنَا إِلَا مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً نَثُورًا I mi ćemo pristupiti što ono smo činili i to ćemo pretvoriti u Praha i Praha. S druge strane ove stvari samo možemo drugačije podladati, a to je odlike neispravnog vjerovanja. A to je prva stvar, da neispravno vjerovanje, širk i kufr, da su uzrok, da su uzrok, da, su uzrok, da čovjek nikada neće ući u džernet, da su uzrok, da čovjek vječno ostati u vatri da nikada neće ući u džennet kao što kaže Allah te barekuta taala inne huma yushk billahi ma yushk billahi faqad harrama Allahu alayhi al-dženna ona iko čini Allah te barekuta taala širk Allahi njemu je zabranio džennet Allah te njemu je zabranio džennet normalno onda možete brati pa <coughs> malo osnovna stvari da ćemo kažemo te osnovne stvari za koje ponekad mislimo da i dobro znamo uzrok su uzrok su velike igre i zato znači da danas posto to smo kazivali jedan broj oni koji se nazivaju islamskim učenjacima ili misliocima koji kažu koji kažu jasno i to pozivaju da današnji ljudi bilo da su kršćani bilo da su jidovi bilo da su budisti koji ispravno vjeruju unutar svoje vjere da čun također biti stanovnici dženeta da oni također biti stanovnici dženeta da Allah tebarakutaala seču znači takvo vjerovanje tako uvjerenje kufr tako vjerovanje i tako uvjerenje kuf tamakar pa da je čovjek makar da je čovjek musliman koji to okaži Da vjeru Allah, diz prema njemu vjerovani, da klanja, da posti, međutim kaže musliman čovjek meditira u džamietin, kušer je isto tako džamiet. To je kufur. I zato ćemo također posebno govoriti o stvarima koji narušavaju čovjekovo je Druga Drugi dozvoljenost dozvoljenost imeta života čovjeku i ne ispravnog vjerovanja. Naći njegov imetak život postaje dozvoljen. Kao što kaže Allah te barekuta taala, "Vaqatilum hatta i borite se protiv borite se protiv njih sve dok dok ne nestane i dok ne zavlada Allah te barekuta Vjera. Žele bi ovdje da obratim pažnju na ovu stvar. Draga braćo, šta znači da onaj čije vjerovanje nije ispravno da postaje dozvoljno njegov imetak i njegov život? Čovjek, ako je nemusliman, Na znači ovo sad da zamislimo da živimo u islamskoj sredini. Čovjek koji nije musliman živi u islamskoj sredini. Ako je u osnovi nevijednik, kao što su na primjer kršćani i židovi, takvi ljudi Kakvi ljudi plaćaju nešto što se zove džizija. Takvi ljudi plaćaju nešto što se zove šta? Džizija. I imaju pravo na svoje uvjerenje i na svoj život. Nači, madak od islamskih učenjaka dolazi razilaženje, da li oni koji nisu kršćani, židovi, da li se njihova, da li se oni mogu uzeti džizija? Kao što je na primjer budisti i neke druge vjere. Jedan broj islamske učenjaka je nastavio mišljenje da se od njih ne može uzeti džizija, a dok, jedan broj islamskih učenjaka je bo halife, je da bi rešio šejh muslim bin se seća? da je ispravno od svakog nevjernika da se uzme, uzme džiznje. To su oni koji žive u muslimanskoj sredini. Zatim, muslimani koji ne žive u muslimanskoj sredini, žive van granice islamske sredine, znači oni su ostavi neprijatelji, neprijatelji muslimanskoj državi. Međutim, ti nevjernici, ako uđu u muslimansku zemlju sa garancijom, znači dođu i kažu mi želimo da uđemo radi trgovinje i radi ovoga ili radi ovoga, znači oni su ušli sa zaštom, sa garancijom u muslimanskoj sredini. Njihova krv kao što je krv onih prija koji smo spomen koji daju džizija, njihova krv je haram. Načini nije dozvoljeno čovjeku da dođe i da ubije. Jer dozvoljeno je, tako da kažemo, ubiti ubiti nevjernika samo u slučaju rata. Načini kada između nas i njih rat. Međutim ako između nas je njih ugovor potpisan, znači vjeračenstva strane, kao što je došlo zabrana prekidanja ugovora ili na primjer da je nevjernik dži, da daje džiziju ili da je ušao u državu Znači ono što danas imaju vize, znači da ušlo se, nije dozvoljno pro, proliti njegovu krv. Nije dozvoljno proliti njegovu krv. Međutim, kada se govori da je dozvoljno i metak, i krv, ne, onoga če je vjerovan neispravno, misli se musliman, čovjek koji usnovi musliman, međutim koji promijeni vjeru. To jeste koji postane murted. Naprimer, dodio čovjek musliman, da varako tale od toga sačuva, znači ta osoba se zove murted. I u svakom fikskom poglavlju, Imate poglavlje o otpadništvu. Po svakom fiksnom tim, fikskoj timu sa imate poglavlje otpadništvo. Šta to znači? To znači da se tu govori o riječima i djelima sa kojih ima a koji rekne ili ako to vjeruje musliman, postaje nevjerik. Musliman postaje nevjerik. Pa na primjer, dođe musliman i kaže ja sam prihvatio kršćanstvo. U islamskoj sredini kaže ja sam prihvatio kršćanstvo. Ili dođe i kaže Allah te bareku taala na Ili opsuje poslanik, ili opsuje Allah, tabaraka wa ta'ala. Ili dođe i kaže, ne vjerujem da je Mohamed posljednji poslanik. Kao što u to vjeru Ahmed iako se prepisuju muslimanima. Znači, takve osobe, takve osobe, takve osobe kojim sudi, sudini pojedinac, ne. Znači, njima sudi sud, odnosno kadija. Takve osobe kadija dovode, dovode se pred kadiju i kadija im kaže, šta? Vratite se vjer. Vratite se islam, ako se ne vratite, vama je smrtna kazna. Je poslanih sallallahu alayhi wasallam kaže: "Men bedal dinehu faqtuluhu", ko promijeni vjeru bitak. Pogledajte do kršćan, koji u osnovi kršćan može da živi i e čak ide u crkvu. Međutim musliman koji promijeni vjeru, propis je za njega, konsenzus islamskih učenjaka, osim što je Buharifa kaže da žena, znači žena ako promijeni vjeru, da se neubija, nego da se zatvara u zatvor, znači propis je da se ta osoba ubije. Zbog čega? Zato što kad musliman promijeni vjeru, znači to postaje fitna smutnja među muslimanim, pa kažu, dobro, kakva je ta vjera, da vidimo. Pa ljudi počnu da traguje za nekom drugom vjerom mimo islama i tako i propise da se ta osoba ubije. Međutim, opravite, pažu, ko ubija tu osobu? Ubija je, je I zato kroz historiju s imate, koliko god hoćete, primjera gdje su ljudi dovođeni i tražili su da se pokaju. Ili gdje su ih ubili. Kao što je, na primjer, slučaj sa nekim od... Oni koji su imali sufijska objeđenja, koji su govorili da Allah sada čuva, da se Allah u tjelovio u njih i kažu ja sam Allah, ja sam istina, ili kao što je do, bio Jad ibn Dirham, koga je halifa zaklo za Bajram, koji je došao sa svojim pokvarenim vjerovanjima, međutim halifa je taj koji njima sudi, ne pojedinici. Skrićem pažinu ovu stvar, mada ovome oh, ćemo ako bude govoriti kad budemo govorili o stvarima koji... Znači koji negiraju, odnosno sa kojima čovjek posadne muslima, zbog čega? Zato što, draga breću, ovu sada, znači rečencu koji smo rekli. Omladina, pojedinci uzimaju pravo i kažu, e, čovjek je postojan avijenik, dozvani nam je njegova krva, dozvani nam je njegovoj I zato, znate, imate ljudi koji su, ono, što se kaže muslimani, međutim koji kradu. Znači muslimani kradu, idu u džamiju, ali kradu, lopaju su. Zbog čega obijaju stanove? obijaju auta, kradu kastofor iz auta. Zbog čega kažu to sve vjernici. I nama je dozvoljena njihova krv i njihov metak. Možda ti nećemo ju obijati, ali ćemo im krasti. I onda idu i hapaju. Znači idu, što ja znam, po i tako kradu. I znači ne se znati, ako vam neka neko nešto ukradi, tamo se uspostavi, pod navodnim izma da je čovjek musliman, znači da čovjek klanja ili možda da ima bradu i tako dalje. Da ta Allah sačuva od te ideje, od, je, od, je, od, je, od ideje Haridžija Znači, koji dozvoljavaju sam, i, I imam se priliku da čujete, znači, da takvi pojedinci, koji, koji istete izrazi, kažu taj čovjek navijenik, dozna mi njegovu krv, dozna njegovu imetat, njegovu žena će biti robinja, da Allah, tabarak wa ta'ala, sačuva o te hrđijske ideje. Zatim, sledeća stvar, jeste na praštanje greha. Draga braćo, čovjek koji umre je kao navijenik, Allah, tabarak wa ta'ala, mu neće oprosti grehe. Allah, tabarak wa ta'ala, mu neće oprosti grehe. Inna Allah t'barak wa nečo nečeo prosto mu sečini širk, a ho prosti če mimo toga. Čovjek, ako umre sa tabhidom, sam sa vjerom, mažutim umre sa grezima ima greha kol kogo točiš. Allah te wa ta'ala ako htjedne da mu uprosti uprosti mu se. Ako htjedne da ga uvede vat, vatru, raditi negavi greha uveši vatru. Mažutim ako se čovjek pokaja i Allah t'barak wa ta'ala primi negavu taubu, Allah taboru taala primi njegovu tovu znači neće uči u vatru za rahuta taala pomi i četta stvar na primanje djela draga braćo to je znači pogledajte ova stvar znači ova četta stvar u je došo došlo obraćanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem wa laqad uhi bi objavili tebi jeni makoji su bili prija tebe ako učiniš širk tvoje djela propasti tvoja djela propasti i bićeš od onih koji koji su propali Sada je čas vađe to je obaveza draga braćo poznavanje ispravne vjere. Naći iz ovog sega možete vidjeti znači kolika je obaveza da čovjek poznaje ispravno vjerovanje. I zato takođe ova stvar obaveza poznavanje ispravnog vjerovanja. Ako se vratimo na govor islamskog učnjaka, vidijen ćemo širok i veliki govor. Međutim ja bih se samo zadovoljio znači rečma Allah te baraka taala kada usul kaže fa'lam anahu la ilaha Allah. Takoj kada dolazi obraćanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte kako ovde Svari koje su vezane za akidu, koliko dolazi obraćanje direktno po saniku, a.s.v. Mi smo objavili tebi onima pri ako bi učinio, la in ašrekte, ako ti bi učinio širk, ko? Mohamed s.a.v. Mići nije sarka, je mala. I zato za danas neko može da dođe i da kaže da je akida nebitna stvar. I kaže nemojem bogatio tebhidu, nemojem bogatio širku, nemojem bogatio ovome. Subhanallah. Ode dolazi obraćanje po saniku, a.s.v. La in ašrekte, ako bi učinio širk, tvoja bi dijela propala. Ovdje su tako Allah ta'ala kaže la Znaj ko ti Mohammede da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha. Znaj. La ilaha illallah. Znaj la ilaha illallah. Znači te riječi la ilaha illallah nije nešto samo što, što se govori. Jer da je to nešto samo što se govori. Da nema nešto što to traži. Onda bi mušrici meke svi rekli la ilaha illallah. Po sanih, sallallahu alaihi wa sallam je došlo ljudima. Mušricima. I rekao im recite la ilaha illa la tuflihu. Uspjećete. Znači nećemo to reći. Da su znali da je to samo riječ. Da su znali da to samo riječ, da će nas okanti. Da će nas okanti, što bi rekli la ilaha illa la. Međutim, znali su da riječi la ilaha illa da imaju veliko značenje. Jer mušnici meke u tom vremenu su obožavali Allaha te wa ta'ala i obožavali su kipove. I znali su samim slušanjem te riječi la ilaha illa kao Arapi, koji poznaju svoj govor. Poznaju te riječi, znali su da la ilaha nema božanstva, da znači neginanje svi njihovih božanstva, illa Allah, osim Allaha. I zato niste jeli da izgovore je Znaj Muhammede, la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog božanstva, sve Allah. Imam Bukhari u svom poglavju u svom na, na naslovio poglavlje babu la ilmi, qable al qavli wal amel. Poglavlje da je znanje prije riječi i djela. Poglavlje da je znanje prije riječi i djela. Znači da znanje mora da bude prije bilo kojeg tvog djela koje, tvo koje hoćeš učinitiš. Prije bilo svakog tvog govora koji hoćeš da učiniš. Hoćeš da uradiš nešto što mora da znaš. Može to ili ne može? je nagrada? Kakva je kazna? Hoćeš nešto da kažeš mora da znaš. Izadto Hafiz ibn Hajar je ja u svom komentaru na Buharić ibn Munira koji kaže arada bihi al, an al-ilm syaratun fi sihhat al-qawl wal znači, Imam Buharije teo da je znanje uslov uslov za primanje govora za primanje za ispravno usgovora za ispravno usgovora idira uh, Ibn Qayyim kada govori o važnosti tauhida i drugi <coughs> islamski učitelji kažu da čita Kur'an govori u stvari samo tauhidu. znači dekod programa ko po pogledamo Fatihu Fatihi čita govori o tauhidu. Iyyaka na na'budu veyyaka nasta'in samo tebe bogu molimo samo tebe pomoz tražimo. Ihdinas sirat almustaqim. U puti nas napravi. Pod kažu Ibn Qayyim ovdje je traženje da te Allah tebaraka ve taala u puti na putu tauhida a ne da te uputi na put oni koji su tevhid, oni koji su ostavili Tevhid. Da bih ka im kaže, gdje god pogledaš, gdje taj pogledaš, vidjet da je govor o Tevhidu. Ili da radiš ono što je u skladu sa Tevhidom, ili da znaš Tevhid, ili da ostaviš one koji, koji nisu na Tevhidu. Draga braću, ova tema je toliko bitna da mi nismo svjesni. Zato što je toliko ljudi koji se nalaze Znači, nećemo sada govoriti o sredinama i da vam sada vedem neke primere neispravnog vjerovanja koji se nalaze tamo negdje, da kažemo daleko. Jer svaka sredina ima karakteristike neispravnog vjerovanja, odnosno neke stvari od neispravnog vjerovanja koji se nalaze kod njih. Mi sad moramo pogledati, znači, da vidim, da se tije stvari nalaze ovdje kod nas, među nama. Da se takve stvari nalaze ovdje i kod nas, među nama. Pogotovo ako pogledamo ljude koji su sklonni nećemo što se zove sufizamni. Ako pogledamo ljude koji su skloni ka nečemu što je zove sufizam, koliko su daleko od ispravnog tevhida. Zato je imam drahman Abdul Halik. Pomnio sam Šeha Abdulrahmana Abdul Halika, još uvijek Šeha Jiva Kuwaitu, kada Allah subhanahu wa ta'ala izneličim podari dug život, kaže u svojoj knjizi uh, Al-fikr sufi fi dawl al wa sunnah, kaže uh, sufijska misija u svjetlu Kur'ana i Sunne, tako je najvećih belaya sa kojima su iskušani muslimani u prošlom i sadašnjem vremenu jeste sufizam. Od najvećih Sakonči Musman iskušani nekada i danas jeste fitna odnosno iskušenje sufizma. Tako na primjer njegovo vjerovanje da počnemo od vjerovanja Allaha, te barka taala, počecine ni madakažem kao što sam pretnom govorio, da draga braćo ovaj govor ne znači generalizacija. Da svakoga ako se pripisuje, oh da kažemo on je taki. Ne, znači može neko od nje biti miskin da ne zna, može biti neko od nje ide u šou da ne zna ušte ušte ušu. Međutim mi sad govorim ovdje o vjerovanju ko vjerom bez da donosimo da donosimo sud. Naprimjer, kada pogledamo njihov vjerovanju v Allaha, vidjet ćemo u većini slučajeva da se gradi na dvije akide. Ili na akide hulula, ili vahadat od vujude. Hulul znači utjelovljenje. Hulul znači utjelovljenje. halla fi šajdi. Nešto se utjelovilo u nešto. Znači, nešto je ušlo u nešto. Ovo je bila kida haladja. Ovo je bila akida njihovog kšeja, uh, njihovog alima, pod navodnicima koji zvao halad. Znači, koji je mislio, koji je vjero da Allah t'barak wa ta'ala u tijelovio su njega. Koe verovo, da si Allah t'barak wa ta'ala u tijelovio u njega. Majudim ovu misli inni je za, toliku zastupljeno, kolko je zastupljeno kida wahedeta u vujuda. A kida znači šta? Da kažemo gore od dvoga, irova i kaži da Allah samu njemu. Oni koji kaži da wahedeta u vujudu, kažu Allah jesu kde? Kažu Allah t'barak wa ta'ala jesu kde? Uvom plejmatu je Allah t'barak wa ta'ala. Uvom kameru je Allah t'bar Najpoznatiji koji je došao sa ovim jeste Ibna Arabi. Jeste Ibna Arabi, e, Sufija, veliki poznati iz Andalusa, koji je imao u Damasku, koji je došao sa ovakvim mišljima. sam onda Hafiz Bika'i, da poznati učenjak šafijskoj mezabana, je napisao veliku knjigu e, gdje je samo u toj knjizi spomenuo govor imena i govor učenjaka koji su rekli jasno za Ibna Arabi da je nebdje nik, da je kafir. Osim kažu, ako pošto mogućnost da to, pripisan, da to njemu pripisam, da to njemu pripisao, je to nije rakone, da je na njega slago, Njegov sud pripada Allahu -baraka ta baraka ta'ala. Međutim, ono što je rekao, nema sumnje da, da je to kufr i nevjerstvo. E, međutim, ono što je nežalost, tako da kažemo, danas ćemo te naći, danas kad neka, nekome ko se pripisuje tome ili ko to voli, kaže što je tako, kaže, ne, ne, ja u to ne vjerujem. Jer to je laž, oni lažu. Međutim, kada kažeš dobro, da reci da je neispravna kida i da je na Arabija, neće treći. Nego reče, on je mislio potim, to, mislio potim to, mislio potim to, mislio ovo, i tako da, da Allahu Za ti je do pitanju vezano vjerovanje zaposlanika, od njihovog vjerovanja da su da su evlije bogovi apostlanika, da su odlije bogovi apostlanika. Od I zato došlo je na jeziku njihovih učenjaka da su rekli, ili ti veliki sufija kaže plovili smo morem, plo, plovili smo morem na čijoj su obali zastari poslanici. Vraćaš jedno na jednu, plovili smo morem na čijoj su obali zastari poslanici. Sauči da kažu poslanici su zastali, nisu mogli dalje. Međutim mi smo ušli, plovili to more. Misli se čega? More spoznaj. Iako neki kangoči da opravdaju i kažu, ne, oni su mislili more griešenje. Ne, oni su mislili da dok da nešto što izdo kući poslanici. Kada smo tumačili suru al i doka je i Musa rekli smo, znači kako osamalih u vjerovanju da su poslani, da su evlije bolji od poslanika i da na tome im naravi gradičitam svoju čitam svoju teoriju. Zatim od još, kažemo je užasne stvari jeste uh, vjerovanje poimanje dženete i džehennema poimanje dženete i džehennema znači koji znači koji imamuju nama znači postoji ljudi koji kažu da Allah tebarak taala ne objašnjava ju radi dženete i džehennema da pripoglečuje pomisli hajde ono iskremisu po samo misle na Allah tebarak taala vodi racuno dim ne. oni kažu dženete i džehennema ne znači ka kaže jedan odni, kaže kada bi ušao u jahannam, ako u jahannam, ja kaže kada bi pluno na jahannam, vatr bi sugasla. Od moje prevelike ljubav prema Allah, tabaraka ta'ala, kada bi plunuo na vatr, ona bi sugasla. Drugi odnji kaže, postato je znači je koje prisutno kodni, kaže, a ona i ko uja u vatru jahannamsku, da čemu ona biti u žitak, ništa manje u žitka jahannata. Ništa manje. jer kaže, mi smo prevelika ljubav prema Allahu te bareku ta'ala i to to je šta to je nešto što nas što će učiniti da jehannam nam bude da uživamo u njemu takođe od stvari da kažemo jeste kod nje to je pogotovo prisutno u znači bendijskom tarikatu još koji se smatraš ubi koji se smatra naj najbližim tarikat mosvij tarikata odnosno najbliži istini da kažemo odnosno najmanji doču dalale i zabludu koji pozove nešto se zove rabita što se zove rab rabita rabita znači veza Nešto što veže. To je njihov vjerovanje da čovjek prilikom ibadeta, bilo zikra, bilo namaza, mora misliti na nekoga ko će ga povezati sa Allahom. Pa kažu, čovjek misli na šeha, šeje misli na poslanika, poslanik misli na Allah. Pa za to, kažu, kada ne <gledan> khanjaš, moraš misli svog šeha. I tako jedan, kao što mi je došlo, ona ode kod nas u našem grad, rekao, suje ženi, moraš misliti na tog i na tog čovjeka. Ko je taj čovjek? Neki tomu razumije što je Prima ko se tim šejhojima i sad onko postao neki mali šejh i uglavnom njegovi ti mora misli na njegovu namazu. I kaže svojoj ženi, kada moraš namazu na namazu na tog itog, itog. čevka, da ne kažem ima, jer većina namaz možda i za njegovima. Znači moraš misli na njega. A on misli dalje, dalje, dalje i tako, tako dalje su njih. na primjer da kažu, jesi vidio Allah namazu? Jes li vidio Allaha u namazu? Ono ja vidim Allaha u namazu, na Allah ta baraka ta ala Od tih novotarija, da kažemo, na koji je treba obratiti pažnju, da subhanla novotarija sakao počinje kao mala, međutim pogledajte gdje završava. I zato jedan ših, ših Adnan Abdelkadir, ima jedno lijepo predavanje koje nosi naslov od Mavluda do Vahidatul Vudjuda. Koje nosi naslov od Mavluda do Vahidatul Vudjuda. To sam možda spominjel. Pogledajte, na primjer, novotari Mavluda, koji kažu, koji poznati kod nas, po poznate podnose. Izato Ankara je ju tintestari, treba mu na lipnačic pošte. To je bilo show ludsko srce. Draga brečo Mevlud. Se pojavio kada peve Pojavi se ni gdje še, u 6. stoljeću. Znači to je bilo nešto što nit je znao postani za njega. Nit je znao ashab nit tabi niti i ko četvrtce i mama nit Buharif nit Šaf nit mali. Oni koji su prvi izmislili taj Mevlud je bila dinastija da tako kažemo, dinastija, znači islamski vladara, koji su so pripisivali islam, bili su so daleko od islama, koji se zovu Fatimije, koji su bili, vladali su so Egipat i ob Egipad. Uh, njihovi vladari, njihovi vladari su so sebe proglašavali, da Allah tabaraka ta'ala srčuva, da Allah se u u njih. I oni su so sebe pripisivali Fatime radi ta'ala anha, i se zovu Fatimije. Mada oni nikakve veze sa Fatimom radi Allah ta'ala anha nema. Ti vladari su so izmislili da se sada za državom koji tačno vladar kojegodini, se zadržali su u izmis nešto što zove mavlud. Međutim, u njihovom vremenu nije bio samo jedan mavlud, nego je bilo pet ili šest mavluda. Znači, jedan mavlud za poslanika, ali, wasalam, jedan za Fatimu, jedan za Aliju, jedan za Hasana, jedan za Husayna, jedan za njihovog vladara, znači šest, ne pet. Šest raštni mavluda u godini. Znači, poslanik ima mavlud, znači rođan dan, kad se slavi, حسن حسين فاطمه علي اني هم اني هم لقد اي الله تبارك وتعالى اداه ذاته متره زمرله مجدتم يدان قد после того اولاداره دشاو يجيبو تو يجيبو تو نوباتاري يجيبو مجدتم samo spomnim posanika sallallahu alayhi wasallam وانا اكو سويس مصري سوبيل الشيه يتونسيه اسنا تبارك وتعالى وكلو بني هون ni duty nažalost kas ni s je živil, neki vladari i pose toga je to postala praksa u velkomje islamčsku světu. A ko praksa? Ako je nešto praksa draga, č ne znači da je to dobro. Niti da to nieje ulema, da nije to ulema prihvatla. da, da ni je ulema to osporla istabilno je proz historiju, kde se pojavivil o nekim islamskučce kako i su rekli to je liepanova taja. Da se laik da je to li je panovotarija. Mađutim, u je bilo islamski učenjaka koji su se boravali to, vole za to anotarija, narađivali da se to spreči i tako dalje. Međutim, znate da je ponekad vlast jača od bilo koje od bilo koje druge stvari. Mađutim, odakle izvor sada znamo? Ko je došao sa tim sada znamo? I zato kažemo, da li ma ljudi koji zagovaraju te votarija kao novatari maluda da su zastali samo na tom. Većinom ono 90% slučaje da ćete vidjeti ljudi koji vjeruju vahde, u vujudu, koji dolaze sa i ovim stvarima, da Allah sačuva koje smo, smo spomenuli. I zadnje, draga braću, kažemo, ovo nije mala stvar. I zato približava se i vrijeme maluda kod nas. Približava vrijeme vrijeme, barak maluda i ublagaju dole. Znači, kod ovih naših drage braće, ublagajca. A džutim kaže vam jednu stvar. Prva stvar, draga braću, ovo... Na ove stvari moramo pozoravati ljudi. I druga stvar, ne smijemo da mi budemo nemarni. I da ovu stvar, za, stvar zanimanim. Je dešava se da dođe čovjek koji je na ispravnoj akidi, na ispravnoj menheđu, ode, kaže ja sam otišao da vidim šta se dešava. Ja sam otišao da vidim šta se dešava. Znači šta se dešava? Dešava se da ljudi čine seđu kaburu. Ja sam, dal te malo kvitala, oprosti, kad sam ko momčić šao vidio sam svojim očima da ljudi čine seđu kaboru. Koji ni u ki ble koji je drugim pravicom da čine, šta? Seđu u tom kaboru. I u to čine. Je li veći je greh u islamu, ubistva ili širk? Veći je širk. Je li veći je zinaluk ili širk? Veći je širk. Dobro. Kad ti neko rekao, ima 20 čovjek kolje, ljudi su napravili teferiti oko tog njegovog klanja, Hoćeš ti da vidiš da kažeš hajde da vidim šta se dešava ili bi se zgrozio? Srce ti ne bi dalo da tu budeš. Da ljudi piju, da, da Allah tabarakva ta'ala ja dođe čovjek da kaže ja sam otičao da vidim šta se dešava. Draga braćo, pomaganje novotara novotarski, novotarski okupljanja veličanja nije dozvoljeno. I zato čovjek ovde mora da se boji Allah tabarakva ta'ala neka neko dođe kaže tu bio ova i bi ova da Allah tabarakva ta'ala oprosi onima koji su bili i onima koji šute tu stvar koji na tu stvar Čitanje, to je činjenje, to je seđda. To je seđda na kojem drugom, a ne Allahu tebarak ve taala. Kako to vezima sa običajima? Naći ti stvari, šerite mihida i širka ne smiješ ovo da prešuti. Mora da upozorava. Pa makar, da se digu gljeta u New York protiv njega. Ti ko se digu se pa šta? Naći ti stvari, moramo da ukažemo. Međutim, iz drugih stvari vas upozorava vas i kaže vam, jer ponekad neki ljudi uzmu i to kao sredstvo da donese sud na čovjeka. Pa kaže taj čovjek je navijenik zbog čega? Zato što poziva tome. Znači tome smo rekli, znači o uslovima, pred uslovima, za takve stvari, za, za neko osobu da doneseš sud, neko možda ne zna, nije sjestan i tako dalje. Uglavnom na tu stvar vas upozoravam i ovo je stvar koja, draga braćo, koja nije koja nije mala, koja nije, koja nije mala i na tu stvar treba ukazivati, ljude odgajati, govoriti, I da je podrža i uljepša kogod hoće da je uljepša i podrža, tu nikakve veze nema. Znači muftija, muftija, fetve muftija i neznam doktora i magistara i ovi, ovaj, oni namjenjaju Allahov hukm. Namjenjaju Allahov hukm i namjenjaju Allahu tabarak ve ta'ala, zakon. Allahov, tabarak ve ta'ala, zakon, no ostaje zakon. Znači gada ti danas došlo hiljadu muftija, hiljadu eh, kadija, hiljadu doktora, reklo halal ti no je da popiješ alkohol, ostaje Haram. Pa ti je radio, šta ćeš raditi? Draga braćo, znači sasvim logično možemo zaključiti za ovoga što smo spomenuli, da je čovjek obaveza da poziva ovo ispravno vjerovanje. I zato on kaže ne samo da je obaveza da čovjek poziva, da ukaziva, nego osnova za kojoj počinjemo naš poziv jeste akida, jeste vjerovan. Jeste akida, jeste vjerovan. I zato vam kažem da i ovdje možemo spominjati dokaze koje ukazuju na tu stvar. Izme što stalog vidimo ajetu suri Nahl da Allah tabora ta'ala kaže: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulana an iabudu Allaha wajtanibu-t-taghut." Mi su s'kom ummetu, s'kom narod, s'koj zajednica postari koji mi je govorio obožavati Allaha, obožavati Allaha i klante stagot. Kako se misli, obožavanje svega drugog mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Također pogledamo Rać posanika sallallahu alejhi Da je ostao Umeki 13 godina pozivajući u što? Pozivajući u akidu. Opojašao i učio ljudi vjerovanja 13 godina zamiste. I danas kad bi rekli godinu, dvije godine, tri godine, 13 godina poslanika anihih salatu selam u srca ashaba u srca ljudi, ljudi usdjiva ispravno vjerovanje ispravno ispravna akida. Jedna stvari koje ukazuju na obavezu pozivanja je staje sure Yusuf di Allah tebarak ve taala naraje poslaniku alejhi salatu selam da kaže: Ova je sabili adu ila Allah. Reci, Ovo je moj put. Pogledajte samo hala jasnost. Dak znači, je Allahu tebarakutaala vjera je jednostavna, lahka i jasna. Dak znači, nema pa. Dak znači, neki da tako nešto govorim, ne znam, neki sam raz, nešto rekao, pa kaže to niti ti halal niti je haram. Niti je halal, niti je haram. Ne može biti niti halal niti haram. Haće znači, mora nešto da bude. Dak znači, makru je makruh, makruh je svađ, koja je dozvoljena i tako da kaži međutim pokuđena znači može da odvede u haram i tako dalje međutim znači stvari u osnovi stvari u osnovi ili dozvoljena ili zabranja قل هذه sabili adu'u ila Allah reći uve moj put ja pozivam ka Allah ala basiratim sa jasnim dokazom Ibn Jarir i drugi kada tumači ala basiratim kažu sa znanjem sa jakinum, sa objeđenjem i draga bračo, kad pozivam Allah tabarak wa ta'ala, pozivamo sa znanjem imamo znanje, imamo objeđenje I zato to ubjeđenje rađa istiqamet u srajnosti. I onda što kaže? Ana, wa mani taba'ani. Ja, i Ja, i onih kojima Na čemu? Na pozivanju. Na pozivanju. I sa na pozivanju sa jasnim dokazom. Znači čovjek koji hoće da budu od istinski sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam mora da poziva Allahu tabaraka wa ta'ala sa dokazom. Draga, brać, ovdje moramo... Uh, da ukažemo, s obzirom da smo rekli da je ovo uvodno predavanje za kide, mora da ukažemo na nekoliko stvari. E, jer je ovo, znači, za druga predavanja, znači, poput jednog temelja. Znači, želim ovdje da vam ponovo skrenem pažnju, da vam skrenem pažnju, da obratite pažnju na skupine, na džemate, na pojedince, koji ne daju važnost i bitnost akide. Ne daju bitnost akidi. Znači, da vas upozorim na takve pojedince i na takve skupine džamaata. Ili imate danas, muslimana, hajli ljudi, finni ljudi, koji hoće čak pozivaju Allah, aktivni su na pozivanju drugih islama. Međutim, njihovo pozivanje drugih islama je granđeno na pozivanju u njihov džamaat. Da dođeš i da budeš pokoran džamaatu. I njihovom vođi. Znači, to je pozivanje. Međutim, što u tome ima ljudi koji kažu Allah, subaraka, su gdje? Što ima da kažu ovo što, nije bitno. Bitno je da si u džematu. Znači pogledamo kakva kontradiktornost. Znači prva stvar, prva stvar jeste da je pozivanje akidi osnovna stvar. I ne samo tim pojedincima i pravnicima, nego danas ima oni koji se pripisuju da kažemo ispravnom poimanju vjere. Kako su prve generacije. Međutim, omalovažavaju predavanja. Tako kaže jedan od njima, kaže ova predavanja gdje ljudi govore o u motavanju mrtvih čefine, ne govore o haizu, gdje govore o Nifasu, kaže, ja to nikada, ne mogu da radim, kaže, to ono, nek bude međutim, bitna je ova asara u kojoj govorim. Ušta govori, bitno je da imamo džemaat. Kakav džemaat? Bitno je da, kakav džemaat? Džemaat u kojem će biti ove sari zapostavljene, gdje će biti svakakvi pojedinaca, dođe čovjek i se majko, دوجيت تشيس اكو nessa babom o vai se zakunem sju mi mrtvi o vai se zakune tetkem rahmetli o vai dedeme rahmetli o vai ogame rahmetli ikal posanik ali senaat Ni Šafija, ni Ahmada, Allah sa njima bilo, to, to je govor po Sanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato mi u svom poimanju vjere, draga braće, održimo se prvih generacija. I hoćemo da budemo kao što su bile prve generacije, kao što je bio Salafu Salih. I zato vidite da islamski učenjaci dosta ukazivaju na ta izraz Salafu Na, Salih ili Salafu Salih, prve generacije iza to kada dolazi do i naziv salafija ili salafije znači šta znači salafija šta znači salafije znači salafija ili salafije kao termin tako da kao grupa kao grupacija kao mezheb kao pravo ne postoji kao pravac na posu smi znači kaže ja sam sada salafija salafisko poimanje vjere je poimanje vjere je kao što su postoji, kao što su pojimale prve generacije I zato ako neko nam kaže, da li smo mi salafi u smislu, da smo neka sekta, da sekta šimo, Allah, tabariko ta'hle, da toga seču. Pripisnivamo se ummetu Muhammada sallallahu alaihi wasallam i pojmanju vire kao prve generacije. Međutim, da li se poti misli da pojmamo vjeru kao što su pojmale prve generacije, kažemo, da. Pojmamo vjeru kao što su pojmale prve generacije. Ashabi, tabiini, tabi tabini, Ebu Hanife, Malik, Šafi, Ahmet, tako pojmamo vjeru. I ako ćemo potome mi smo salafi. I zato je da se Allah je bilo mnogo, da kažemo, uh, na tome da se koristi izraz salafija. Da se ukaže, da se zna da poimamo vjeru kao što smo poimali prve generacije. Šehi Hrvani je mnogo izistirao na ovom terminu. Da se kaže, poimamo vjeru kao što smo poimali salafu salih i mi smo as-salafijun, as na mezabu salafa. Međutim, to ne znači ni u slučaju neki pravac, neki novi pravac, neka sekta, nego znači da pojmamo vjeru kao što su pojmali prvi ustvar. Draga brećo, ispravno vjerovanje, kao što sam rekao na početku, jer sada im želim da ovdje sada zamršim, ispravno vjerovanje nije teorija. Ispravno vjerovanje je nešto u što čovjek veruje, je teorija, ali koja daje plodom. I zato Islam, Islam, se ne bi proširio i ne bi zavladoo, i ne bi nadjačao sve druge vjere, osim da nije bilo ovoga. Ispravne akide je koje je dalo plodove. I svaki put kada su muslimani ostavili ispravnu akidu, počeli su da gube. Mosman su svojili Španiju, kada su se držali ispravnog vjerovanja i kada je to vjerovanje davalo plodove. Međutim, kada su to ostavili, izgubili su Španiju. Kada su halifu Bagdadu prihvatili učili Mu'tazila, I na giranje Allahu i tabarak ve ta'ala svoj stava, tabarak ve ta'ala je davo da sušil Tatari. Allah tabarak ve ta'ala je tako, ko pogledamo kroz istoriju, je ljudima davo, kada e su ostavljali ispravno věnovanje, koje onda sigurno nije davalo, nije davalo plodove. I zato ispravno věnovanje daje plodove. Ti plodove je normalno više. Jedno ti plodove, što takov čovjek postoje Allah tabarak ve ta'ala rob. Rezultira, robovanie, potpuno robovanie uzvěšenom Allah tabarak ve ta'ala Zatim sljeđenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sajte, jedna od tih stvari jeste duhovni smiraj. Brate, pari, novu stvar. Jedna od tih stvari jeste duhovni smiraj. Draga, braćo, duhovni, duhovni smiraj dolazi sa takvalukom i da se čovjek boji Allaha tabarika wa ta'ala i sa ispravnim vjerovani. I da se čovjek predržava onoga sa je došao poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako je rod plodovati akide jeste izvinadnja pojedinca i društva na temelju Allahovog tabaarka ve taala zakona. Dakle znači, kako društvo tako i pojedinca. I zato ako pogledamo selef Mika, ja čitamo kako su bile prve generacije, čudimo se kažem Allah. Subhana plene koliko dana u stvari u petak jučer, posle sabaha, da dersu komentara Buharije koji imamo gore u biblioteci. Čitali smo nešto iz biografije iz biografije A'masha iz biografije A'meša, Suleyman ibn Mihrana, A'meša. Uh, veliki autoritet učenika, utoku, u hadijskoj nauci. I vidjeli smo tu kako jedan od njegovih učenika, tačnije Vekija, kaže A'meš u toku, u periodu 70 godina, u periodu 70 godina nikada ga nije mašio prvi takvir. Nikada ga nije mašio prvi takvir u džami. Znači, ne samo što ga nije mašio namaz u džamaatu, Nego se nije desilo da je došlo, da ušao u džamiju, a da su ljudi reči, rekli već Allahu kibir. Razumjeti da Znači 70. godine, ne da nije ostavio namaz u džamatu, nego ga nije mašio prvi takvir. Jedan drugi od salafa kaže, nije me mašio namaz u džamatu, osim u danu, odnosno u momentu kada mi umrla, kada mi umrla majka. I zato jedna od tih stvari, također što je došlo konkretnije u biografiji, Ameša, kad kaže Isa ibn Yunus, Kaže, niti oni prije nas nisu videli nekoga pobud Ameša. Misli se otakvalu ku bogobojaznosti, jome. Veđutim ono što ističe kajanje, voma rejtu l'agniha wa salatin, inda ahad ahqar, minhom randal Ameš ma faqri wa hađati. Kaže, nisam vidio, nisam videli. brate pa je sam i bogataši izgledaju tako mali i jedni kod nekoga kao što su izgledali kod Ameša u društvu, u sielu A'meša. Ma faqrihi wa hađatihi. Pored, kaže, njegovog siromaštva i potrebe. Znači, pored njegovog velikog siromaštva, ljudi kada bi sjedili kod A'meša, znači misli saradi njegovog autoriteta. Jer Alim ima autoritet. Ne da on traže autoritet. Nego Allah, tabaraka wa ta'ala, moradi njegove bogobojazme, snad ne taj autoritet. I zato što je glavna osobina Alima, koji se boje Allaha, tabaraka wa ta'ala, Da negleda gleda i ne traži ničiji hatu. Da goska sjedne kada govori, govori, govori šta je Allahova vjera. Sjedio tu ovaj, sjedio tu ovaj, sjedio tu ovaj, kome neće biti pravo, ne, on govori šta je Allahova, tabaraka tala je vjera. Suprotno tome su ljudi ulema koji se dodvoravaju vladarima. Znači vidi, eh, sad on mora reći nešto što je u hatu njemu, da on kaže, maša Allah, ovaj čovjek je pametan. Kada se popenje nam imbe, pa vidi, došao uvaženi gospodin, mora znači od državne hudbu, da Međutim, pogledajte, Ameš, prve generacije, bio je srmašan. Međutim, prije bila srmašan. Nije vodila računa od dnjavku. Bilo je bogati, međutim, bilo je srmašan. Ali oni koji su bili srmašan, nije intereso i metak i para u rukama koga? Bogataša i vladara. Pa kaže vladari, bogataška, bogataš, kad bisednu u njegovom, su šta? Što mi kaže, manje od makovać zade. Šta ima on tu govoriti? Šta to on tu ima da kaže? Šta to on tu ima da kaže? Pored Ame Znači nije to sad mjesto trgovine, no, nego je to mjesto znači gdje sedi. Onda gdje Alim sedi, tu je čelo tog sjela. Što on tu ima da kaže? I zato kada bi sedio Ameš, kada bi sedio Ameš, znači tako se ponavljaju. Svićan događaj koji je sada, pa on naprmet ovdje, jedan događaj koji se desio u Šamu. To spominje Šihalitan Tavi u jednom svojih knjiga. Spominje kao jednu lijepu priču, kazivanje. To je što je kroz jedan književni način, lijepo dočarao. U šamu je bio jedan alim, sada se nesujam je govog imena, koji je bio nešto ovako poput Ameša. Jer u svakom vremenu imamo ostatak selefa. Pa makar jedan, ali ostatak selefa. I zato ulema kaže kane min baqaja selefa. Je bio ostatak selefa. Je bio alim koji je bio tako držao predavanju džamljama. Međutim, tada ti dana je dolazio jedan kada je šamom vlada vladala turska dolazi iz turske jedan vladar koji je bio poznat kao veliki Zulongčar Ja kome dobro pamćenje služi mislim da to bio onaj koji se zove Cezar koji su zvali Cezar Koljač znači malo nešto ubije znači ne svidimo se nešto kod da koga naredi da se ubije i ti dana je dolazio taj Valija u posjetu šamu i kad je došao između ostalog prolazio i ušao jednu džamiju gdje ovaj šeji držao pridavan. Međutim, taj šeji kada je držao pridavanje svojih učini, isma pružio je noge. Bio zar stariji čovjek ako je sedio, imao je nogu pruženo, međutim govorio je. Ovo je čovjek kada je ušao, ovaj, što kaže kod nas narod mu kajeta. Učinio što se nije pomakao, postavio nogu, prijučao, prijučao, prijučao, ovaj došao, video. Video Subhana, vidio neki hejdet. Ovaj ušao, ovaj ništa. Priča, priča, on je vidio i izašao. Suhana pogledaj kako izolom čaru. Znači, ljudi koji su izolom čaru, takve im se vide svide. Kad izašao, uzo je kesu zlatnika, jer šta su još bile zlatnici, je rekao, odnesite o šehu, poklon od mene, ovo, ove zlatnike. Ova čovjek, njegov, to njegovo potrčkalo, je došlo i donijel još šehu kesu zlatnika. Ako kažo otišli mu da. Šetao je čovjek bio držeći nogu i rekao mu je uzmite je pare i rečimo da onaj koji mu da... duže rjeglehu, ne je duže je dahu. Rečimo da onaj koji isproži svoju nogu, svoju koji ajena pruža svoju ruku. mu da onaj koji pruži svoju nogu, da on ne pruža svoju ruku, kaže vratite je pare, te mi pare i pare ne trebaju. Znaci pogledajte Gledajte, znači da kažemo tog hejbeta, a hejbet znači nači da čovjek nači ima taj to držanje, taj autoritet, da ljudi kad ga vide, znači vide na njemu tragove. Nije to, ponovo kažem, da čovjek to traži, nego Allah tabaraka wa ta ta'ala dadne tim ljudima. Subhanallah, ja sam imao priliku da vidim neke šehove, subhanallah, kad ga vidiš, samo što ga vidiš, dovoljno ti vidiš na njegovom držanju, na njegovom licu, znači vidiš tragove bogobojaznosti i da taj čovjek nije kao ostali, kad je kao drugi, kao drugi ljudi. I zato vam ponovo kažem. Naći šta je ono sačinjava sve stvari, draga braćo, to je vjerovanje. Jer vjerovanje znači vjerovanje koje je ispravno, ubeđenje koje je ispravno, ono daje plodove. I zato vam zakraj ovdje se spomnje jednu stvar. A znači, čovjek nije od mene kritika neka. Ne ću kažem da je većina ovdje nas ili vas da je ispravno vjerovanje neispravno. Međutim Između stalok naš odnos <coughs> naš odnos prema Allahu te koliko želimo koliko želimo da je naučimo koliko je učimo koliko je znamo je rezultat našeg vjerovanja naš odnos prema Allahu te barekuta je rezultat našeg vjerovanja iz zato draga braćo Allah te barekuta ovaj ummet poedin zajednice muškarice, žene uzdigo preko Allahu knize A spustio je i je preko Allahove knjige, kada su se postavili Kur'an. I muslima je u Španiju bilo 800 godina. Učutim. Allah, tabarak ve ta'ala, dao da dođu nebija nič koji će to Zbog čega? Zato što se Allah, tabarak ta'ala. Allah, tabarak ta'ala, uzdiže ljude i ljude radi Kur'ana. I zato naš odnos prema Kur'anu je odnos našeg vjerovanja. Našeg odnosa prema našem tabhidu, o kojem ćemo kasnije govoriti. I zato želim jednu sada da se krene pažnje. A na početku kaže da učenje bilo koje nauke od koje ima korist ummet i muslimani da je pohval. Znači bilo da se radi o bilo kakvoj nauci. Međutim kaže vam prvo sebe Allah mi pučin taj sanat. Da se bojimo Allah i da nas bude stid. Da znamo Hiljadu nekakve informacija od koje nemamo korisni niti na dunjavluku, niti na ahiretu. A da zaposlavljamo stvari od koje imamo korisni na dunjavluku i na ahiretu. I zato si znamo, kada smo bili u školama, kada smo na, na fakultetima, dođe ti, profesor je kaže, ovu lektiru moraš prečitati. Ovu knjigu moraš prečitati. Ovo moraš naučiti. Šta je to? Čitaš neku knjigu, napisao neki, neću reći, navijenik. Nego je čela ide gde opisiva svajne moralne radnje, svoje su naložene, svoj alkohol, svoje ovo, svoje, međutim moraš prečitati. Pa neka nekoliko puta moraš da prečitaš. I da je znaš šta misli ovde, šta se ovi misljer, Pijetar, šta je ti opis da kažeš? Mora da znaš. Međutim sto vremena, jer nas nema ko priseliti. Nema li smo da naučimo određeni dio Kur'ana na kratko. Nema ni smo da naučimo šta znači ono što znam. Nema ni smo ovo, nema ni ovo, nema ni smo, dragam Mi smo ummet Kur'ana. Mi smo ummet Allahove tabarakve ta'ala knjige. I ko god zapostavi Allahove tabarakve ta'ala knjigu i kada je god zapostavimo, i je zapostavimo, neka nas je sram i stid. Neka se je sram i Neka se je sram da mora neko da dođe da nam kaže E to sad moraš naučiti. To, sad moraš to sad moraš da moraš ponoviti. To sada moraš ovo. Čovjek kada nauči nešto od Kur'ana, je to naučio da se kaže zna Ili da to uči na noćnom namazu, između ostalog. Pa zato bi ne treba to je ponavljanje, da to ponavljaš na noćnom namazu. Da ponavljaš to na namazima. Da budeš kao selef, kao ostatak selefa u našem vremenu. U prošlom predavanju sam vam bio spomenuo Ših Abdulezi za junu suda. Ših Abdulezi za juni sud je svaki dan na nafilama učio ponakoliko džuzeva ako na ana. I dan danas ima ljudi koji ponakoliko džuzeva prouči i ponovi samo na nafilama namaza. Znači sve je to, draga braćova odnosno naše vjerovanje, naše objeđenje koje ostavite ragre. I zato ovim stvarima razmišljajte. Jer pogrešno je misli akide. Slušaj, ja sad otvorite Havijsku akidu na učičeno, Fitim vjerujem se u to. Ne. Ako razumiješ, ako razumiješ, shvatiš što će ostaviti plodova. A glavna stvar prilikom akide jeste da znamo da nam je Kur'an oslava svega. I uspjeha i propasta i tako. Međutim, zolah tebara ko ta'ala, omo semisare ma ćemo se družiti naredna predavanje in molimo Allaha tabaraku taala da nas učini odoni koji pravilno vjeruju as-salatu barakatana as-subhba odalala izabrudu ila kasrti subhanahu wa ta'ala da salat mabudza اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كان من